Då får jag säga varmt välkomna till Tid för podd Som har packat resväskan för det världsomspännande 54 avsnittet Jag heter Emil och förutom en resväska så är jag med mig, vilka då? Ja det är Otto här Ja det var Rickard här, är, liksom bär du oss under armarna eller? Genom avsnittet Ja <laughs> genom passkontrollen <laughs> Invalido Ja <laughs> invalido <laughs> Alltså. Oj, Jag ska lugna ner mig lite Det är så jävla bra Åh oh, herregud ah. Nej, Man var ju nykter i mossen, men nu vi började råna upp sig ja. Det är bra alltså. Men det är en som saknas som vi inte har med oss Och han heter Emanuel Men vi har en, hel vi har en hälsning Vi fick ju från hans kära syster För det är så att Emanuel är inte med oss För att han håller på att förbereda eh, Sin systers studentfirande det är därför vi helt enkelt inte har lyckats eh, synka våra scheman. Det det fick bli så här. Så att, eh, vi får väl eh, önska Magda lycka till med sitt student och eh, hoppas att de släpper tillbaka Emanuel till nästa podd. Mhm. Mm. Får vi verkligen hoppas på? Ja, grattis i förskott får man väl säga. Mhm, efter efter efterskott blir det ju när det här kommer ut. Ja, det blir det. Mhm, det blir det. Eh, men hur är läget med er? Jävligt bra väldigt skönt faktiskt. Snart är VM. Jag är tillbaka i podden. Emanuel är borta. Det är perfekt. <laughs> nej, men skämt och snyggt. Och det är faktiskt, det är bra. Men tråkigt att Emanuel är borta. Eh, ja men det är bra här med. Eh, det börjar livet börja reda sig. Det är skönt. Mycket roliga grejer på jobbet som händer, men eh, ja, det är mycket roligt utanför jobbet också. Som det här. Mm. podd. Ja, kul. Eh, nej men det är bra här med. Mycket händer mycket. Det, det känns som att även om man vet att det var, visst var det två veckor sedan vi på det senaste. Ja, i alla fall för oss två. Ja. Och även om man vet att det är två veckor sedan, det känns som att det är två månader sedan. Liksom det, saker bara händer hela tiden, kors och tvärs. Men det är någonting med maj och juni när ens liv bara drar igång på högvarv. Från en mars-april som ofta är väldigt, för min del brukar det vara så här lågsäsong. Ja. Mm. och sen kommer vädret och då bara springer man runt ut i cirklar och wi wi wi vi har ju haft det extremt alltså, det har ju varit liksom på podden har ju varit lite så där liksom, men ännu mindre eller ännu mer så där har det varit med deltagandet det har liksom varit en faller bort där och två borta där och liksom, det jag, jag, jag vet inte det var ganska länge sedan vi var alla fyra alltså känns så två avsnitt sen man mm. ja jo det var väl det så det har varit mycket för alla på olika tillfällen tyvärr. Ja, precis. Men eh, det är i alla fall kul att vi, eh, ja, vi rullar vidare podden. Det är ja. det, vi försöker hålla frekvens för frekvens. Mm. Det, mm. Ja, i vissa tidpunkter så matchar inte fyra personers scheman alltid då då får det bli så här. Ja. Eh, men förutom i våra liv så har det faktiskt hänt väldigt mycket bondvärlden med. Ja. Och vi kan väl börja med det som kanske ja, kanske var det roligaste Eller jag vet inte vilket som var roligast roligaste egentligen Men det har ju kommit en ny bok sen senast I alla fall oh, oh, oh. Har det gjorts Ja <laughs> Som ramlar ner min postlåda i måndags Nämligen Forever and a Day Ja yeah. Så nu är bara börja läsa den För nästa avsnitt så har vi tänkt att recensera den mm, Jag började med några kapitel idag faktiskt Oh. Mm. Uh, ja, jag har faktiskt inte börjat den, men uh, det blir snart. Mm, jag ligger på Dr. Mm. No, så jag har ungefär 103 böcker kvar. <laughs> <Så> det... <laughs> men det ska nog gå innan nästa år. <laughs> Nej, bara, bara grämmen och skridskor ska de läsa sig. <laughs> <laughs> ja, exakt. Nej, men uh, jag ska inte avslöja någonting vad jag tyckte om de första tre. Men uh, det är i alla fall... Uh, det här var väldigt kul att få, få se hålla boken i handen- levererad mm. av Emil själv till självaste mig. <laughs> mm. Och vill ni också få den här boken levererad av mig- så kan ni få det och få möjlighet att läsa den- eller vet inte om det blir av mig, av någon av oss. För vi ska ju faktiskt lotta ut ett exemplar- av den nya bombboken Forever and a Day- så lyssna noga nu, för vi ska nämligen ha en liten uh, tävling här med en fråga. Och uh, frågan uh, är ganska enkel. Det är, I vilka två städer var Bond tvungen att utföra två mord för att få sin 0-0-status? Uh, Forever and Day är ju en liten prequel till Casino Real, så vi tycker den frågan passar mycket väl för ändamålet. Mm. Och med tanke på lite vad vi ska prata om idag också. Kanske. Mm. Och eh, hur är man då med i tävlingen? Jo, ni eh, skickar ett svar antingen eh, på, eh, till oss på våra sociala medier Facebook, Twitter, Instagram, eller så mailar ni till tidforpod.gmail.com Alltså tidforpod.gmail.com. Så det är bara att skicka in era svar på frågan i vilka två städer som Bond var tvungen att utföra två mord för att få sin 0 så är ni med i tävlingen. Så låter vi ut ett exemplar och tar, tar kontakt med vinnaren. Och vi vill ha era svar senast den 19 För vi ska nämligen spela inom två veckor. Så senast den 19 juni. Så ja... Mm. Och glöm inte att skicka i privata meddelanden på. <laughs> Inga kommentarer eller något. Det kan vara smart. Ja. Så hjälper man inte sina konkurrenter. Nej, precis. Ja, men, det är faktiskt roligt med vår första lilla tävling. Väldigt roligt, tycker jag. Men då är faktiskt hänt en till grej som jag tycker att vi ändå kan snacka lite om. För Ion kommer ju faktiskt med ett, ett pressmeddelande kort efter att vi spelade in förra podden. Mm. Så den kom faktiskt Pressmedelet kom innan vi hann släppa förra avsnittet Men efter att vi hade spelat in det Men det har ju kommit lite, lite Bekräftade nyheter Nämligen på regissör Danny Boyle är officiellt Påskriven som regissör för nästa Bondfilm Mm och manusförfattare. och manusförfattare John Hodge Yes, och att det är Universal Som kommer vara distributionspartner. Mm men det är väl manusförfattare och regissör som någonstans ändå känns som det vad ska man säga det, det roligaste att prata om det andra jag vet inte, Emanuel kan få snacka om det i, i nästa avsnitt <laughs> Han kan få snacka om det själv Och eh, att eh, inspelningsdatumet var satt till 3 december väl Yes Yes, ja. starten Så i december på Pinewood Studios rör igång och vad är våra spontana tankar om det här? För, jag vet inte, det, det som slog mig mest det var ju att Danny Boyle ska, ska regissera, det har man ju varit inställd på lite mm. Men just det här att det blev klart Att Peris Wade kommer inte Vara med på manus Nej, det där har ju egentligen Vi vet ju inte exakt, exakt vad som har hänt Men Det har ju varit lite olika uppgifter om att Danny Boyle Skulle ha kommit till Ion med en idé eh, Vilket ju är intressant Om det är så Eftersom Ion redan hade ett manus med Purvis Wade. Men stod det inte så i pressmeddelandet med att manuset eh, som Hodge skriver är baserat på eh, en idé från Danny Boyle? Det, ja, det kanske stod, för då, då är ju det ja, de skriver i en som stod under våren. Sen vet man ju för sig inte om det var Danny Boyle som tog kontakt med Ion och sa Hej, jag har en idé. Eh, är ni så på att ge mig regissörstolen till nästa bombfilm? Nej. Eller om det var faktiskt kontakt kontaktade Danny Boyle så vi vill att vi vill se dig som regissör och sen så Danny Boyle ja ah, men jag kan tänka mig det men då vill jag köra min idé som jag har ja, precis men det, det, det som är intressant här är i alla fall att eh, Percy Wade har alltså skrivit ett manus på Ions begäran som de sen då väljer att slänga ut för att Danny Boyle kommer med en idé som frågan är är idén faktiskt bättre eller gillar de idén för att de vet att de får Danny Boyle på köpet En bra fråga jag vill ju jag vill ju tro på det första i alla fall. Att Danny Boyle faktiskt har ett, någonting väldigt intressant. Mm. Mm. Och man, man vet ju inte, det kan ju också vara så att Danny Boyle har gått runt och tänkt på det här i 15 år att om jag får göra en bombfilm ska det vara exakt så här. Och därför har han haft gått om tid på så att på något sätt få fram det här perfekta, fina som nu bara ska bli en film och bara vi ska mumsa i. Eller så kanske bara är något som man har Ja, kom på under en under en dröm efter en redig Man vet man ju inte nej, nej det är sant för att en del av mig det, kän, det känns ju liksom eh, en del av mig tycker att det känns väldigt positivt att ja men det kommer en kille med en bra idé som de går igång på eh, som är också en bra regissör och så kör de på honom och en del av mig är, har det finns ändå en lite någon procents oro där att de, de är så taggade på att få ett namn som regissör- att de slänger ut ett manus som kanske egentligen är väldigt bra- från början av Percy Wade. Mm. Något, något som kanske också är väldigt bondigt- för det vet vi inte riktigt hur det kommer att bli nu. Det kan ju bli en film och ett manus som är väldigt obondigt- men de får en stor regissör istället. Mm. Mm. Så att det är svårt att spekulera om- men jag har inte sett Trainspotting. Har ni sett Trainspotting? Nej, nej. Ja, ah, då kan jag inte få... För att det jag hörde, um, jag tror att det var i James Bond Radio när de pratade lite om, om det där. Att tydligen så är det någon karaktär i Trainspotting som går runt och citerar Bond-filmer i, ja, i hela den filmen. Jaha. Mm. Och om det stämmer så finns det ju i alla fall Så visar det att John Hodge och Boyle har eh, något, sorts, något sorts intresse Av eh, gamla Bond-filmer i alla fall mm. Mm. Jo men så, så har jag också förstått det som Och därför så känner jag i alla fall att Alltså det, det, det är alltid svårt det här med regissörer, Men jag känner ju att det finns ju Betydligt sämre namn i alla fall Sen, sen man, man vet aldrig det här är, känns att jag har sagt det hundra gånger Men man vet, man vet aldrig Hur bra en regissör kan göra en bombfilm För de kan ha gjort filmer tidigare som man älskar Om man tycker det är en stil som hade kunnat passa bomb Men sen blir bombfilmer någonting helt annat För de har, deras syn på bond är bara så annorlunda mot hur jag ser på bombfilmer Och det är ju så svårt att svara på mm. Ja, och det är liksom Det är väl, Man har blivit fått lära sig av sina misstag När man var Först, för jag var väldigt så Och nyfiken på Mark Forster. Nu tycker jag att det blev en hyfsat bra film men det blev ju inte alls det som man ändå hade förväntat sig eh, när de plockar in den mm. typen av dramaregissör och sen tar in en liknande Mendes och, och hans film blir inte heller alls som man hade tänkt sig så det är väldigt svårt att veta åt vilket håll det här kan luta åt. Ja, jo. Men eh, som alltid får vi hoppas på att det blir en, den bästa bombfilmen någonsin. Mm. Jo såklart, så är det ju Vi kan ju pusha lite för det kommer ju från vår sida ryktespodd. Yes. lite längre fram Ja. där vi pratar om Bond 25 Och när vi kanske också har fått lite mer info om kaos och lite grejer Det är väldigt svårt att sitta och spekulera nu när man inte vet så mycket mer än så Ja, nej Nej, nej exakt men den kommer i alla fall, Så att ni, om ni undrar. Någon gång, någon gång i höst. Men annars så är det väl kånt också... Det enda jag ska säga om att Universal... Att det, det blev officiellt med att de har en distributionspartner. Det är ju det att de gick ut med att bombfilmen ska släppas i november nästa år. Innan de offentligt gick ut med att de hade en distributionspartner. Och då var man ju alltid ändå lite nöjig på att... Tänk om det här drar ut så att vi inte kommer få en bombfilm i november 2019. Ja, precis. Så, det, så på det sättet är jag väldigt glad över att de, än, att de ändå kan gå ut med offentligt, att de har en distributionspartner och att de har ett datum när de ska sätta igång. För nu är egentligen bara, blir det så det något annat som kan fördöja filmen? Ja, det, det kan det ju alltid bli, men det var i alla fall det som jag var orolig för, att det skulle dra ut på tiden. Men ja, nu kan vi alla slappna av. Nu kan vi alla slappna av, och med det så tycker jag att vi går vidare. Det tycker jag med. För som sagt, idag så ska vi packa resväskan, för vi ska nämligen besöka de olika platser som Bond har, som Bond har besökt i såväl böcker som, som filmer. Det är helt enkelt tid för när och fjärran. Nej, om ni står där på flygplatsen och ni inte riktigt vet vart, vart ni ska... Och så går ni runt och börjar fråga folk på flygplatsen. Vad är er bild av en location? Jag ska åka till en location. Vart ska jag åka? Vad tror ni då att ni kommer få typ av svar? Oj, vilken ro... Ja, i, eh. ja, väldigt kul frågeställning. Ja. <laughs> uh. Jag tror man får väldigt många olika svar. På om, de, om man frågar specifika ställen. Men de flesta svarar nog något glamoröst. Något storslaget... Inte liksom till favelorna i Sao Paulo liksom, utan de tänker nog antagligen typ någon skidort eller någon strand, någon karibisk övärld eller ja casino kanske de säger om man får kalla det location. Så jag tror mer de tänker på något sånt, något som är lyxigt, storslaget, grandios och glamoröst skulle jag säga. Ja jag tror eh, folk som är lite äldre tror jag direkt skickar oss till eh, Karibien på något sätt. För det är... Ja, precis. De som har lite koll på 60-talsfilmerna, då åker man ju direkt till Karibien. Äs. Ja, 90-talisterna skickar oss till Kazakstan. Det är. <laughs> Nej. Jag Åk till Astana nu med Jag tänker att de skickar oss till Monte Carlo. Ja, jo, det gör de ju. Monaco och syd, Sydfrankrike. Det tror jag med. Det där plastiga visade visareklons Monte Carlo liksom. det, <laughs> Ja, exakt. Ehm... <laughs> um, Sen tror jag också att vissa skulle kunna skicka oss till men lite östeuropa. Kanske lite Tjeckien, mm. Österrike kanske ja, något sånt där, kanske till och med lite Ryssland om man är... Österrike är verkligen östeuropa. Ja, ah, okej, okay. central central Europa kanske. Central. Det är ju inte <laughs> Men lite forna Jugoslavien kanske också. Men den samlade allmänna bilden måste väl ändå vara att det är det är sol och strand och exotism, om man säger så. Det är fint det är fint här helt enkelt. Ja, exakt. Så ska det vara. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag är väl inne på lite samma spår som er. Med antingen Karibien eller att man får en biljett till något kasino bara. Men det är ju lite svårt att flyga till ett kasino. Det är inte så många. Casino som har en flygplats. <laughs> Landningsbanan, nej, exakt. Men annars så tänker jag faktiskt, och det här tror jag framförallt är mer om vi tänker om de äldre generationen skickar oss till Karibien så tror jag att många av de yngre skulle skicka oss till London. På grund av att London har fått en väldigt mycket större roll under Craig-eran. Så jag är faktiskt lite inne på det att London kanske börjar ta över mer och mer som, ja, men som, en, som en allmänhetens bild på en Bond-location. Men jag väntar. Mm. Jo. jo, det har ju definitivt förändrats i alla fall. Förut var det ju liksom minimalt i London och väldigt mycket ut utanför England. Ja. Och nu har man liksom kommit tillbaka till och har väldigt mycket, dels då var det så att en ju väldigt, ja, väldigt mycket inte, men det är ganska stor, stor scen och stor, stora scener i London och sen eh, just också Skyfall såklart. Och Spectre. Mm. Ja, och Spectre har ju ganska mycket där också. Så att det är ja, många av de moderna och ganska mycket i de moderna och väldigt lite i de äldre filmerna som är i London men om vi ska gå tillbaka till grunderna lite så tycker jag att vi börjar med bokbond så då tänker jag att då frågar jag ju Rickard för han är ju givetvis den som har bäst koll på det här utav oss här idag ja kanske Vad är det som karakteriserar platserna och bond kejsens va, Vad säger man? bondo <laughs> ta, ta. <laughs> I böckerna. <laughs> det är bara att dra något ord ur hatten och hoppas att träffa rätt? Oh, okay. ja, men jag, satt och, jag har grundat lite på det här och tittat lite på vilka ställen som Bond faktiskt åker till i böckerna och Det som jag har slogs av, nu, jag pratar, nu pratar vi bara om Flämming, för det andra år man inte tänka på. Det är för mycket. Eh, <laughs> Det är faktiskt inte så himla mycket städer som eh, om man ska säga de, de, de lite viktigare locations i Flemings böcker. Eh, Istanbul i e From Asher with Love, i självklart. Det är, ju, det är ju en ganska, en väldigt viktig del av boken. Tokyo, Live Twice, såklart. Eh, men sen är det liksom inte så mycket mer som är så himla betydande. Eh, det kanske skulle vara. Living Let Die, Bond är ju i New York Harlem lite grann eh, annars är det ganska tillfälligt eh, bara för att dra lite, eh, New York är väldigt förekommande, fyra gånger eh, i Flemings eh, Bondböcker med ganska korta tillfällen eh, sen har vi till exempel The Living Daylights och Risico eh, novellerna, Berlin Rom och Venedig, men det är inte heller så himla mycket, eh, Las Vegas Times Are Forever Visst, han är där, Bond, men det är inte så att det är, det är några kapitel. Utan det är mindre orter, det är landsbygd. Eh, Bond besöker på ett eller annat sätt Frankrike fyra gånger på alltså, landsbygd, mindre orter. Eh, Schweiz några gånger, eh, en handfull USA. Och sen landar vi i det liksom självklara, som vi alltid pratar om, Karibien- Fyra gånger i Amica, två gånger Bahamas. Och det är ganska intressant där att. Ni eh, kanske kommer in på det senare lite vad som har, Hur det här har utvecklats i filmerna. Men. Att det är i stort sett inget Östeuropa i Flemings bond. överhuvudtaget. Med undantag för Istanbul. Om man vill räkna in det som Östeuropa, och det kanske man på något sätt än ska göra. Men det är inte alls. Det är där inte Flemming vill ha sin bond helt enkelt. Mm. Och det kanske är just det här att eh, Flemming var intresserad av att skriva... Eh, han ville beskriva en romantiserad värld, en, en, en liten eh, för upphöjd agentvärld. Och ja i, eh, i verklighetens 50- och 60-tal så var ju, låg ju hjärnoridån där och skramlade- men den var ju kanske lite för verklig för Flemming. Så att, det var väl det roligare, tyckte han, att skicka sin bond till ett, en exotisk fransk riviera, en romantiserad Karibien. Han har, ju, han har ju i och för sig varit i Östeuropa, i Zagreb och sådär, men han har ju inte riktigt varit där. Jag tänker på uh, Formation of Love och Orient Expressen. Exakt, och det är det, exakt det har du faktiskt rätt i, eh, på Orient Expressen. Och. Eh, men det är ju. För, för den är ju. Det är ju egentligen den enda boken som har lite tyngre drag av att Kalla Kriget, tycker jag personligen. Även om ja, smörsch, allt det på något sätt är motståndaren, så känns ju inte det. Jo, men det håller jag faktiskt med om. Den, den boken andas verkligen kalla kriget på ett sätt som... Ja, inte någon annan bok gör. Eh, däremot så är väl kanske The Living Daylights också, med det är en novell, Men den andas ju också väldigt mycket kalla kriget. Ja, precis. Och där har vi ju faktiskt en, en väldigt stark känsla med delade Berlin. Även om eh, muren inte är byggd i, i den berättelsen. Eh, men det har du helt rätt i. Och det är väl de två som faktiskt är... När, när, när Flemming vill ha kalla kriget och lite, lite mer liksom seriösa eh, agent-spionvibbar. då hamnar han i europe, europeiska städer. Annars kör han väldigt sällan. Det. Eh, mm. Och det är ju så det här med bra väder i Bond. Det gäller ju filmerna också, men det, det är sol, det är fint väder i Flemings böcker i stort sett konstant och eh, vi möter faktiskt bara snö en enda gång och det är ju såklart i Secret Service och det är, ju, det är ju ganska intressant för det är ju någonting som vi har vant oss vid i filmerna att Bond, han ska åka skidor det är ju stört mysigt <här> <här> han ska ju ha testat liksom alla världens eh, vinteridrotter minst en gång ja av 95 av dem är ju Pure Horizonly. Ja, exakt. Ja, oh, herregud alltså. Nej men så det är ju det som karakteriserar det är exotiv, exotiv, exotisk exotisk exotism. Exot exotism. Exoticism. Nej men det är ju det och det vet vi ju. Ja. Det räcker ju med att se filmerna så vet man att det är så och det är, det är ju det som genomsyrar böckerna också. Nej men jag håller väl med om egentligen allt, men ett par tillägg bara, det är väl det att jag har aldrig fått känslan av att för även om det är exotiskt så är det ju aldrig riktigt vad ska man säga det var ett ord jag tänkte på som jag helt och ja men elegant liksom ja. upphottat det, det känns mm. aldrig som att det är Eh, allting är nästan lite Nedgånget överallt Även om det är exotiskt och det alltid är sol Så är det aldrig Ja men ja, det, det vi pratade om i förra podden Med att eh, Benson skickar eh, Bond till kan och glider runt bland filmstjärnor Det är så långt ifrån Flemingsbond man kan komma precis. Till vad, vad bon, han placerar Bond i för miljö, Även om det är Karibien och fint Och så vidare eh, Utan det känns alltid lite mm. nedgånget Även eh, Casino till Casino Real. Det känns ju inte alls som att det här är en elegant plats utan han, han beskriver ju väldigt. Ja, in, inte så jätte lyxigt på det här sättet. Även om det är hyfsat lyxigt får man väl ändå säga. Ja, men det är någon sorts. Eh, mellan. Det, det är liksom. Det är elegans, men det är inte det där självklara ytliga. Elegancen. Nej, exakt. Även, även när Bond är på kanske lite mer eleganta platser så gillar Flemming ändå att lyfta fram det lite mer. Han gillar att fokusera på de naggade kanterna väldigt mycket. Mm. Och det är ju till exempel intressant när Bond kommer till, till Istanbul i From With Love och hamnar på ett hotell med liksom kackelacker och det är skitigt och lite... Det är liksom det det, det ger liksom en liten spinn till, till hela... Eh, bond som man inte är så van vid från filmerna där Bond eh, svassar in med Monte Carlo och liksom eh, hänger med gräddan så gör ju inte fläming Bond det alls på samma sätt Nej, verkligen inte eh, Och vi har ju varit inne lite på det men eh, skillnaden mot filmerna och det är väl kanske det som är en av de stora i alla fall, att filmerna har försökt att putsa till det mycket mer plocka fram mer eleganta i varje plats snarare än Ja men det är lite mer nedgångna Nej precis och det, det där Det är också intressant Det där med vad som har hänt Det, det har ju inte hänt jättemycket Från böckerna till filmerna Men just det där som jag slogs av att Flemming Inte var intresserad Av storstäder I alla fall inte att göra det Till eh, några betydande Större platser i hans böcker Ehm um. Men det är ändå någonting som med filmserien, när vi kommer in i alla fall lite senare, som, som jag trivs väldigt bra med i alla fall. Alltså man placerar Bond i Prag, Wien, Istanbul, eh, Berlin och så vidare. Eh, till, alltså The Living Daylights-filmen eh, är ett bra exempel när, när det funkar väldigt bra. Nej, men det, det, det som. Eh, som jag vill komma till med storstäder. Just att det känns som att jag har blivit vanligare säg, sedan 80-talet. Just när liksom tanken av brostnad, han springer runt i Hamburg, han springer runt i Sankt Petersburg. och Dolton där runt i Bratislava och Wien. Eh, är, är det bara, ja men det är en känsla jag har att det är har blivit lite vanligare än vad det var på 60- 70-talet. Jo, men faktiskt. Nu när du, när du säger det, jag har aldrig riktigt reflekterat över det men nu när du säger det så känner jag väldigt väl igen mig i det att det kanske var mer fokus på, på länder och även i filmserien så kan man ju märka det om att, att i Dr. No så säger han att your booked on a flight to Jamaica medans i Brosnan säger han att vi ska till Saigon, vi ska till Hamburg det var väldigt fokus på städer. Mm. Ja. Men ja men det, men det är ju som sagt en väldigt stor skillnad mot böckerna. Men jag, ja, jag har aldrig reflekterat över det. Men bra. bra Ja, tack. <laughs> Nej men, för det är ju... Vi får Istanbul i Friends Love, andra filmen. Vi får Tokyo i John Twice. Sen är det liksom... Det är lite, mm. lite... Är det Bern i Secret Service eller vad är det? Eller Genev eller... Bern. Bern. Lite Bern, ja. Las Vegas, lite Amstram i Diamonds... Eh, Ja, en del niår i New men det, uh. det är inte känslan av att det är huvudlocations, huvudplatser i, i de filmerna. utan det man minns från, från Secret Service, det är, ju liksom, det är ju uppe i Alperna och i Diamonds are Forever är det ju uh. jag vet, är det någonting där? Det känns som han reser han reser runt <laughs> överallt. Ja, vad, vad, vad minns man från Diamonds of Forever? <laughs> ja, det jag minns är ju Las Vegas för <laughs> sig. öken. Tyvärr minns man ju det som är dåligt, men... Det som, det, det som dock är intressant, som jag faktiskt eh, också slogs av förut... Det första har vi pratat om, eller har jag chattat om det hela tiden... Att eh, vi får se på en i Afrika. Med Flemming har jag ändå tryckt innan i Sierra Leone, en kortis. Men eh, mm. det som jag faktiskt slogs av, som jag inte riktigt har tänkt på... Eh, Bond i Flemingsböcker var aldrig i Sydamerika och då tycker jag ändå att Sydamerika är en plats som känns som att Bond borde vara där för det är ju oh. nära Karibien det är lite, det, har ändå, det går att ha en samma, lite samma exotisk känsla över, över Sydamerika som Karibien Enda mm. jag kan komma på på rak arm men där, där är han ju inte i boken, vi får ju bara återberätta för oss, det är ju uppdraget i början på Goldfinger. Han är i Mexiko ja. Mm. Mm. Precis. Det är väl... Om man, fast det är, det är ju det är inte en Sydamerika, men det är väl så sånär... <laughs> här Sydamerika man kan komma i stort sett. Ja, jo. Det, det, är, det är ganska intressant, för jag tror ändå att många kan ha bilden av liksom, en Rio är väl Bond. Från, det är, oh. Jag vet inte, det kommer väl från Moonraker, antar jag, men för det har ändå lite rätt känsla. Mm. Um, och Ja, jag kan väl, jag saknar alltid mer Afrika, absolut, i, i böckerna. Mer Sydamerika. Eh, Australien är också förbisedd Men just den här frågan med att... Nej, nej allt som är i böckerna får gärna vara med i filmerna. Det, det, de har inga motsättningar, tycker jag. Men kan inte det också lite att göra med att, att just Afrika och Sydamerika blir förbiset? Eh, dels så bodde inte Fleming där, han bodde på Jamaica, och då blir det ganska naturligt att också placera bomb på Jamaica och i hans omgivning. Och sen är det inte heller lika mycket kalla kriget över det, och inte lika mycket, vad ska man säga? Han är, han är en engelsman från. Ja, han är ju uppenbarligen europe och man är från England. Men han är en europe och då blir det också ganska naturligt att placera ner i Europa. Och sen när man vill ha kalla kriget, ja mm. men då blir det också naturligt att åka till Europa. Han, han hade inte så mycket egna erfarenheter av de typen av resorna heller. Absolut. Han, han placerar ju i stort sett Bond i Japan för att han själv hade var, råkat vara i Tokyo. Ja, men då, det är ju så man ska mm. skriva böcker. Man ska skriva böcker ut efter vad man själv har erfarenhet av. För det blir alltid bäst. Så att det, Han har ju absolut inte gjort något fel. Eh, verkligen inte. Men eh, det är liksom rent personligt och lite vad man kanske kan se av kommande eventuella författare. Eh, så. Nej, men annars så slås vill jag av och det. Eller slås, slås av. Annars är det väl det som jag har redan sagt flera gånger redan i den här podden och sen kanske framgick lite i förra podden med. Det är ju det här med att i böckerna så vill jag gärna se att det inte blir till så pass polerat. Därför jag reagerar jag ganska mycket mot bokbond i Kan. På filmfestivaler. För det känns verkligen inte rätt i böckerna. Så jag vill ju helt se att, ja men, att bond är lite. Lite, lite mer rough än, än vad man kanske vill se i filmerna. Ja, precis. För den elegansen som. Ja, jag tycker inte alltid att den. Alltså. Det kan som sagt, det, det kan ibland bli lite för. Polerat. Och det är kul när Bond eh, får... För det är ju ändå skurkar bond -möter. Det behöver inte vara superpolerat. Sen vill jag inte heller se Bond eh, ta en öl på en skitig bar i License to Kill i Key West. eller Så det, det finns... Även jag har gränser liksom. Men... Ja, det kan jag säga. Det är, det är jag med. Men... Men jag förstår vad du menar jag håller helt med. Jag tycker att, eh, att när det blir... Som du sa, oavsett bok eller film, blir det för polerat så känns det dels inte det känns liksom inte genuint helt enkelt. Då känns det mer genuint att Nej. Bond glider runt i bil på Jamaica och glider in på en bordell. Ja! oj, <laughs> ja, ja, ja, ja, Jag älskar okay. den scenen. Ja. ja, den är helt fantastisk. Ja. Och... Eh, Bordell på Jamaica har ju inte bond varit i, i filmerna men finns det någon mer location från böckerna som inte har filmatiserats eller den inte har besökt eller whatever uh, uh, På rak arm kan jag egentligen bara komma på tre stycken, jag kan ha fel det är lätt att glömma bort de här lite mindre men den lite st större uh, är ju Kanada från For Your Eyes Only-novellen. Mm. Eh, Bond har ju inte varit i Kanada. I någon film. Och så Nej. är han ju en kort historisera i i Leone, Men eh, ja. Det kanske inte känns som en... Jätt yeah, sån uh, location som känns jätteviktig att ta med in i, i Bond-filmerna. Och sen har vi ju i... I, i, I Hillebrand Rarity, lilla ö gruppen Seychellerna. Det däremot känns ju Bond. Just det. För det är ju lite, det har ändå lite Karibien-vibbars där, där de hänger på någon strand där och snorklar runt och letar fisk. Leta fisk, det borde Bond göra ofta. <laughs> ja. ja, den frågade mig helt vi faktiskt säg källarna. Nej men det mm. håller jag med om Den är fan mm. bra annars så är, annars så är det ju eh, Om vi ska knyta oss an Kanske till länder så finns Så är det ju givetvis Dover eh, Från Moonraker Han har ju trots allt varit i England i alla fall, alla Men tycker väl ändå att vi kan ta med den med Ja, verkligen Och det ja. För den som inte har varit i eh, vad, vad kallas det för Count, Counties Nej vad säger man i England deras typ landskap. Ja, oh, County är det väl? Är det county? Mm. Eller Shire, mm. nej jag vet inte. <laughs> det, det heter ju Kent i alla fall. Eh, inte bandet utan då platsen. Eh, Bond besöker bandet Kent. I <laughs> <laughs> Eskilstuna. Eh, det, för den som inte har varit där. Det är ju fruktansvärt fint i Kent i England. Så att jag, jag kan verkligen, verkligen se Bond drar runt där på... Det är ju Englands sydöstkust. Det blir bland de vita klipporna där och är väldigt fint. Så det skulle jag jätte jättegärna se i en film faktiskt. Och vi är ju inne lite på det. Vad är egentligen er favoritlocation från böckerna? Uh, ja. Jag vet inte. Kan ju vara någon som har varit med i en, i en film med, men som verkligen. När jag läser det, så vill ni bara vara, vara där med bomb i boken. Alltså ni kan, ju, ni kan ju svara vad jag kommer. Ni kan ju svara åt mig, för ni vet vad jag kommer säga. så att ja mm. ja som det som det är beskrivet i Dr. No och uh, The Man with the Golden Gun mysigt när han okay. när han när liksom han beskriver Maika i början på Dr. No med de mm. uh, vad heter de The Blue Mountains heter de va ja, det är bara mm. Det är liksom, man bara känner dofterna och hela liksom landskapet. Det är mm. väldigt speciellt. och Jag vet ju att den dagen jag sätter min fot på Jamaica- kommer jag säkert bli besviken. Men ändå så lock, är man ju lockad att åka dit. Du blir besviken och gå på bordell. Uh, don't even go there. <laughs> Jag är ju mitt inne i Dr. No, så att... Alltså, ja. boken. Eh, inte personligen. Men eh, det är ju... Eh, nej, jag tycker också... Karibien överlag, faktiskt. Men jag, gill, jag blev också lite såld på... Eh, vad heter det? Södra Frankrike i Casino Real. Hittills, i alla fall. Jag har ju bara läst fram till... ja Vad blir det? Några kapitel in i Dr. No. Men Södra Frankrike i Casino Real ligger väldigt bra till för mig. Det tyckte jag var väldigt bra beskrivet. Emil, själv då? Ja... Jag måste nog faktiskt också landa i Jamaica. Det är något speciellt med Jamaica, eller Karibien överlag, just med böckerna. Det är väldigt, det är väldigt bra på film, men det är Tammy Tusan snappet, underbarare i bokbondsvärlden. Mm. Det, det är något speciellt med det. Ja, och det är ju bara att slå fast i att det, det är ju Bonds andra hem. Det är ja, mm. bara är så. Ja, verkligen. Bara så vi vill eller inte. Jag gillar för sig, eh, vad heter det, Grants villa också i, på Krimhalvön i Svarta havet. Så där känns det, känns det trevligt att vara. Ja, det, det gäller du. <laughs> ja, exakt. Vad är din favorit location ja. från bondböckerna? Krimhalvön. <laughs> ja, exakt. Jag vill så gärna åka dit. Åh, oh, herregud. Frä, förresten, allting i Japan i uh, Only Twice. Ja, jag vill. det är ju det jag trodde att du skulle säga egentligen faktiskt. Ja, jag kom på mm. mig själv. Men jag väntar. inte och om man in... det, det är ju faktiskt en location vi inte har fått se. Japans slott. Japanska slott nej, precis. Mer mm. sånt faktiskt. Inte så mycket inte så mycket på tal om det. Vi snackade om förut också med, med stad versus landsbygd. Det är ju faktiskt en hel del på landsbygden i i only twi, you only Live twice med. Och då menar jag inte bara fiskeby och sådär, utan han är ju faktiskt ute, ute på landet en hel del. Ja, precis. Det, det, det är faktiskt det är en väldigt bra mix av eh... Att försöka ja, berätta om mer än bara Tokyo Alltså få med mer av Japan Exakt, för i, för i, i filmen när han kommer till det här ninja-träningslägret Man förstår ju i stort sett som, som att de fortfarande är i Tokyo Och så är det ju inte i boken Då är det verkligen, nu ska vi ut härifrån Nu ska vi ut och gå på ninja-träningsläger Ut och se, se och. Ja precis, de fan, vad gör de med mjölka och grejer? och fan är det Ja, det ja. men det, det är ju faktiskt också ärligt. japanska landsbygden kanske man skulle slå till på i någon film. Mm. Mm. Ja, absolut. Men nu när vi väl har snackat väldigt mycket om film så kan vi lika gärna fortsätta göra det. Så nu går vi över till filmlocations. Då vill jag först fråga, vad är det här? Vad, vad gör egentligen en bra location? Varför, vad är det som gör att vissa funkar men andra inte alls funkar? Jag satt och funderade på den här lite tidigare idag. och Jag, jag, jag, jag tror jag kom fram till att jag, jag, jag kanske är enfaldig. Vem vet? Eller det är jag. Men jag tror att alla locations kan funka. Oavsett egentligen vad det är. Allt handlar ju om hur det framställs. Det är, och det är ju till exempel... Eh, där är ju License to Kill ett praktiskt exempel med eh, Key West. Nu har inte jag varit där men det i alla fall det jag har förstått om platsen är att den är otroligt, eh, otroligt vacker. Den har en väldigt eh, häftig plats och det får jag inte alls känsla av i, i filmen. Eh, och ett sunkak kan absolut funka det är bara, läs det kapitlet i The Man with the Golden Gun när Bond är på bordellen det är liksom det är så fruktansvärt bra eh, och här så kommer Bond till någon sorts eh, sunkak och dricker öl och har barfight och det ja, är ju en tokflopp eh, så att det är presentation hur man presenterar locations, hur man använder dem det är det, en, det, är det som är grejen men men så är det Jo, jag håller faktiskt jag har faktiskt helt med. Det här, jag är betydligt mer liberal när det kommer till vilka platser bånd är på när det kommer till filmerna. Eh, av de anledningarna som vi snackade om, snacka om förut. I filmerna känner jag mer att åk exakt vart den du, du vill på hela jorden. Det viktigaste är hur de tar sig an det. Och där finns det ju, som du nämnde, ett par väldigt dåliga exempel på när det absolut inte funkar. Mm. Men, eh, som sagt, jag, jag ser inte egentligen varför Key West skulle vara en dålig bond-location. Jag ser inte varför bar, en sunkbar skulle vara dålig. Många av de platserna som inte har funkat kan ju definitivt funka bara om man faktiskt gör något vettigt av dem. Mm. Jag står ju liksom inte och jublar över hur Island framställs i Dynarei, men bara twika mig lite på det så skulle det säkert vara en fantastisk location. Uh -huh. jo, jag, jag tänkte på San Francisco också kill. den skulle man också kunna få till väldigt bra uh, men ja, uh, uh, det blir ju som det blir ja, men det är så fort de inte är intresserade av att liksom, uh, inte intresserade, men, att inte ha en vettig anledning till att åka till en speciell plats bara där så har man ju slagit fel och mm. när man väl kommer till den platsen så förstår man att ja, det här hade vi inte ens behövt vara. Jag menar, Det finns ju ingenting som säger att eh, Gustav Graves må, egentligen måste vara på Island. Och när vi kom, Bond kommer till Island det, inte, det känns ju inte som att vi är på Island. Vi är på en is Vi är på en is någonstans i världen där det finns is. Mm, ja. Och det blir liksom så här, aha, det är ju totalt ointressant. Ja, precis. Man måste ju, och det, det är väl den som är den lilla så kallade lilla eh, tunna eh, balanstråden också. Eh, man vill ju gärna få liksom, se att bonda är på plats så att det känns genuint. Eh, och få se den platsen som vi är till. Sen behöver man inte göra octopus style och bara nu åker vi till Indien. Först har vi lite bara lite, lite shots bara. Det var Taj Mahal, trevligt när de sett det. Det, det. Där är när du göra en reseskildring. Ja verkligen. Det var ju som vi sa när vi såg den senaste. åka till Paris eller åka till Frankrike typ Bordeaux eller Lyon eller något och filma på Eiffeltornet. liksom. Det är så. Här, ja Frankrike. Nu kör vi liksom en man med baguette. Ja det var klart. Ja exakt. Ja herregud. Nej men det som jag tycker är viktigast egentligen är ju att vi super instämningar. Vilket gör att Karibien nästan är uteslutande fungerar så bra. För att de super alltid är superallt i instämningen av Bahamas och Jamaica. I, när de är där i filmerna. Och jag tycker att det är, det är just att man åker till ett ställe. Då ska man ju också vilja göra någonting med stället som man är på. Att det ska finnas, som du säger, ett syfte med ja, platsen. Liksom. Ja, det får inte bara vara en en bakgrund för det som Bond ska utföra utan det är, han, det är en plats som han faktiskt ska vara på och inte reagera med exakt, där gillar jag ju Egypten också i, i The Spy Who Loved Me, den funkar faktiskt väldigt bra, tycker jag ja, det där är så här, eh, det är väldigt tydligt att de har förlagt eh, liksom vid pyramiderna för att de vill visa pyramiderna, samtidigt som det ändå funkar det blir en bra scen av det Ändå. Mm, exakt, det känns logiskt ändå Exakt, den logisk... Både Kalba och Fekesh är ju där den är en logisk plats att vara på De använder den mest bara som, som bakgrund Mot en viktig händelse i filmen Det finns faktiskt exakt. En anledning till att vara där Och till att vi får se det mm. Så är det ju, så är det. och jag gillar också När de är alltså när, de, när personerna som de möter där Har koppling till stället de är på Typ Kalba och Fekesh I Kairo eller ja, Karin Bay i Stabul till exempel så att det är ju ja, det, det ska ändå ha, man ska åka dit för att det finns ett syfte Rom ska inte lika gärna kunna vara Milano eller Turin eller ja, ni fattar det ska liksom vara den stan man ska vara på Ja, så det, det skulle ju, hade ju kunnat varit exakt vilken jäkla stad som helst Ja, exakt och vi, ingen hade bryt sig. Nej, precis. Så att eh, det är ju... Nej, det är, jag tycker det är viktigt att supa in stämningen. Det, det är egentligen det viktigaste. Att de får en känsla av... Ja, men nu är, man i, nu är vi i Rio. Eller nu är vi mm. på Jamaica, liksom. Och det krävs ju egentligen så himla lite. För jag menar, när... Mm. Nabond och Melina är på... Korf, hur är de på, va? Mm, det är mm. de. Eh, Extremt bra scen, måste jag säga. Ja, men alltså... Det krävs så lite för att få oss- och liksom i, i våra sinnen färdas till den plats där de är. De, de går igenom en liten gata, äter lite... Fikon. Fikon äter de, precis. Eh, och det är lite locals och lite så här... Det, alltså, du, jag, jag är såld. Det är tio sekunder på film och jag är där. Vi... Det, är en, det är en av få, eller en, men... en av få ska jag inte säga. Men det, det är liksom en väldigt bra en lite ja, liten bubbla nästan i bra scener i filmerna som faktiskt är ganska kort men ändå så är det fin scen liksom mm. jag gillar den. Mm. Jag tänker även tidigare i filmen när de är i eh, under biljakten när de är i Spanien när de ja. åker det, genom det lilla byn. Oj oj oj. Då känner jag också nu nu jävla beder Spanien. Oj oj oj. Ja faktiskt faktiskt. Men då, då blir det ju liksom vi vi det, just den här känslan av att vi som tittare verkligen fattar att ja bond är där. Ja. Det, det händer grejer som får in eh, liksom, lokalinvånare. I, liksom, det blir en, en helt annan spänning, en helt annan genuin inlevd plats. Än att bara köra ett shot på Taj Mahal. Ja, ja exakt. Och samma sak där är det också liksom logiskt att Gonzales... Ja, men visst, han kör recreation i Spanien, liksom. det är ju mm. klart han gör det. Så att han inte är liksom i Schweiz eller någonting istället, är ju... Liksom... Ja, det, känns, det känns väldigt logiskt. Han har en liten ut för Madrida-Napol-partyn. Det är ju helt underbart. Mm. Ja, jo, men så är, det, så är det. Jag älskar verkligen den scenen i förra som du, som du var inne på, rycket Med fikonen. Jag tycker det är bra. Men det, ja, men det är också... Nu, nu, nu är den så viktig på, på flera sätt. In, inte bara att vi får se en känsla av var de är någonstans. Utan också... Det, det är ju så roligt kort scen, men vi fattar att oj, nu börjar de fatta tycke för varandra. Ja, exakt. Så att det, bara den lilla miljöskildringen ger så otroligt mycket mer än att bara visa var vi är någonstans. Ja men så är, det, jag tycker den är Först är det flygkottet tror jag, över den där lilla jättelilla halvön. Mm. och så ser man eh, bryggande bond går och möter med Lina på. Och sen eh, går de ju där i stan lite, sen så står de väl uppe där och tittar ut över vattnet. Och pratar eh, lite. När det blir skymning. Ja. Ja. Det, bara den scenen, vad kan det vara? Säkert en minut eller två bara. Det är, liksom, det är mer genuint än hela Island i Dying of the Day. Oh, ja. Och det känns ändå så här det, det är så här, det är bevis på det du sa, att det känns. Det behövs så lite för att få, få det att bli genuint just. Det är bara visa lite liksom lokalt... Lokal förankring, liksom. Det, det är viktigt. Ja, exakt. Lokal förankring utan att det eh, blir Ja, Exakt. Som, inte, som i Octopus, är det lite mm. sådär: någon sitter och ormschärmar i första scenen man ser. Liksom. <laughs> ja. och, och så lite tuk-tuk och lite så här: så de där, Vad heter det? Loudener istället för uh, Silence. <laughs> de ger det. <laughs> det är liksom: det, det slänger in allt indiskt. Liksom. Ja, men exakt. Och det är ju. <laughs> Liksom till, det är ungefär som att åka till åka till Paris du behöver inte ha massa bagetter och rövin överallt utan det räcker bara med att bon bara glider omkring lite på gatorna i Paris och injuter stämningen som man hemma. Ja. Nej, men så då känns det ju mer som en John English film om man nu ska använda parodi motten för där ska det ju vara liksom baguetter och dragspel och ja, och liksom allting åka till, åka till Australien i någon John English film ja, men då får han ju en boomerang -godiet. det är klart han får det så det är liksom känns ja, lite det, det, det känns lite så där. Om det ska vara i Bond. Ja, men och det, nu är ju inte Emanuel här för att försvara, försvara sig. Men det, man kan tycka vad man vill om jonglen. Men det var han faktiskt väldigt, väldigt bra på. Att, att i, i, ja, i scenen med Bond och i actionsreferenser få med miljön i det som faktiskt händer i scenen. Till skillnad från Soap Mendes till exempel. Ja, <laughs> Soap Mendes. Det var ett bra bra smeknamn på Jo men så är det ju Där har vi ju ett exempel på, på en, ett, någonting som skulle kunna vara, vara exakt var som helst Nämligen Shanghai Ja, var... så är det ju. Ja För det första är det natt Man ser liksom, Shanghai flygplatsen ser man någon gatjävel som skulle kunna vara var som helst i världen Där de har motorvägar liksom ja. Och sen så är det liksom, en, sen är det studio, resten av skiten liksom oh. Det skulle kunna vara Hongkong, Shanghai, det skulle kunna vara New York, det skulle kunna vara vad fan som helst. Liksom. Men det är ju det som blir så himla speciellt. Det är ju jättemånga som, eh, som hyllar just den sekvensen för att den är så otroligt eh, visuellt vacker. Eh, men ja. den ger ju ingenting. Alltså man kan men ja, man kan ändå tycker jag hylla scenen och för att den är visuellt eh, vacker. Problemet är väl att. Shanghai i övrigt, han gör ingenting annat där han är där, vi får den scenen och sen, sen är han i Macau ja. eh, så det är, väl, det är väl snarare det som jag kanske tycker är problemet med att kunde de inte bara kört exakt samma scen fast i Macau då? Exakt vad jag skulle säga mm. Det blir ju liksom en letdown om, man, om de skriver Shanghai så förväntar man sig nog mer än bara lite så här mm. maneter på en husvägg ja. det, det blir liksom inte så jävla kul det är liksom, De hade ju nästan bara kunnat eh, skrivit om någon replik om att han ska till Macau och ändrat lagt in en text, Macau och hade ingen, ingen hade knappt ens brytt sig. Exakt. Ja, men det är ju typ som om man skriver ja men låt säga typ så här ja, men, sk de, de skriver ut så här Melbourne eller Sydney eller någonting i Australien som en eh, title card att man får se att de är där. Och sen får man se typ en parkeringsplats som kan vara fan som helst i hela världen. Så blir man, då blir man ju grymt besviken. Liksom. Det, kan, det kan lika gärna vara Kia i kungens kurva. Ja, exakt. Exakt så är det. Och det, det, det syndromet stör mig lite. Att det bara skulle kunna vara var som helst men de skriver någonting för att det är coolt. Liksom. Mm, jag håller med. Och just det där att eh, om jag, jag vet inte, jag säkert pratat om det förut där med att få en film att känna syftet enhetlig. Och då just, just det där valet förstår jag inte då att Okej, men då skickar vi honom till Shanghai i tio minuter. Och sen så åker han till Macau i tio minuter. Varför inte börja slå ihop dem? För vi är fortfarande liksom mm. i samma Asien, samma del av världen. Så att hade, hade allt som hände i Shanghai hade istället kunnat hända i Macau. Det, det liksom gör enskilda att det enda gör att det känns lite mer. Vi får lära känna en miljö dubbelt så länge lika med positivt. Ja, vi kan väl ta och. Gå över det till, till den frågan just där med många mot få locations i en film. Just det. Mm. Eh, vad det är vi föredrar där och kanske? jag tror att vi alla är troligtvis överens. Men varför kanske också är en, den viktigaste frågan är Ja, alltså Dels så få locations, är man längre på en location så får man ju också mer av locationen. Och då får man ju mer av den här lokala förankringen troligtvis och mer man får supa in mer av stämningen- än om man är 10 minuter på hundra locations i en film. Så att... Ja, jag är ju för få locations då. I en, i en film. Typ 3, fyra stycken. Tre, tre är väl perfekt. Ja, men det, jag tror väl att vi alla- håller med varandra där. Men det är... Ja, vi behöver ju inte tjata om det till dödagar. Men det spelar egentligen ingen roll för mig- vad det är för... Om det är vi pratar... Eh, film eller böcker rent generellt alltså, jag vill att det ska kännas som ett enhetligt verk eh, oavsett vad det är för någonting och det är samma sak med musik man kan ju inte ha en låt på tre minuter som bara hoppar runt och gör allt, alltså, ja vi har haft en. den heter uh, Another Way To Die soplott <här> men <här> Så, jag menar, då, då funkar inte ja. det som alltså, musik och det och det funkar ju inte heller med film eller böcker eller. Nej. Det måste kännas enhetligt. Och, och det är liksom... Man kan göra det på andra sätt, absolut. Men det är ju extremt svårt. Så att det lättaste är att hålla sig till full locations och låta Bond helt enkelt bara, bara vara där. Men jag håller med full locations är ju typiskt sätt att föredra. Av den enkla anledningen att man får just det mer enhetligt och man har mer tid att lära känna varje plats. Men sen också där mm. vi har varit in och pratat lite om, det, det beror också lite på hur man tar sig an det. För om vi kan ta en film som The Living Daylights, den har ju faktiskt väldigt många locations. När man väl börjar tänka efter städer och länder han faktiskt är i den filmen, så är det väldigt många. Mm. Men varje funkar. Ja, så är det Och jag tycker också att där i just i den filmen i alla fall för mig så finns det ändå en röd... Eh tråd mellan varje location och man får ändå se honom åka mellan olika locations vissa av dem i alla fall jag minns att det var hon och jag och vi pratade om det i The Living Daylights avsnittet tror jag hur, hur flykten från Bratislava leder in på biljaktan mm. och sen ner till Österrike och sen är han i Österrike precis Ja. Hur, hur det liksom i, i Quantum of Solace hade de bara tjoff klipp, ja nu var vi där, ja varsågod här Typ. Mm. Och det är ju det är därför det känns, det känns ju som att Bratislava och Wien- delen av filmen är samma location. För att vi faktiskt följer med Bond hela vägen. Mm. Mm. Och därför funkar det... Till skillnad från Skyfall. Ja, precis. Alltså just det här hoppandet. Att, och eh, det är också ett modernt syndrom- att inte vi, vi inte längre får se Bond resa. Och jag menar inte att vi ska sitta med Bond i flygplanet i New York- <laughs> men, Fasten seatbelt, ding, ding, ding. Ja, herregud. Då hade Quantum of Solace blivit tre timmar lång. Ja, men den kanske hade blivit bättre. Det hade den nog uh, blivit. Ja, ja, jo i och för sig. Nej, men att det, det är ju så lite som behövs. Jag menar Dr. No, ja, flygplanet landar på att igenom flygplatsen. Mm. Hur svårt ska det vara? Men ska vi ta, ska vi ta Dr. No? Dr. No är om på ett enda ställe visst. Crab Key är väl något av en annan location. Men det är fortfarande Jamaica. Är någon som ser på Dr. No och känner att men, saknar vi inte Sena? Borde, borde han inte köra en sväng till Poet Men Vänta nu, innan han går in till Dent kan han inte bara åka till La Paz och säga hej till en taxichaufför och sen åka tillbaka igen? <laughs> <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, det är ju sant faktiskt. Det är ju, ja, det ligger ju väldigt mycket i det faktiskt. Och det är ju också liksom en av få Få problem med Casino Real Att det är Väldigt mycket liksom Ljusa locations Det är soligt Madagaskar Det är soligt Bahamas Det är mycket Vi är ändå ganska I alla fall när vi kommer till Montenegro ljus och fint och sitter på torg Och mitt i det där Och Venedig, inte för att tala om det Och mitt i det så bara, pang Nu åker vi till ett, en mörk flygplats i Miami Ja som hade kunnat vara vilken flygplats, var som helst. Ja. Eh, och det, känns, det, det blir så tonalt fel. För det, och dels att helt plötsligt sitter Bonnie i skinnjacka. Det är, mot alla andra fina kläderna alltså, har jag filmat. Alltså, jag vill ändå försvara Kristine för där får vi ändå se ganska mycket resande. Eh, att de åker dels när, eh, vad heter det, pontonplanet landar Ja, och den scenen är grym Och sen tågscenen också Ja, ja, absolut, det är mycket sånt i den det är... Och i Dina the Day, tyvärr, får vi ju London Calling när han reser Så att det, det är ju kört, men ja, det är ju ett tecken på hur man inte ska göra Och jag, jag vill också försvara Miami lite Det är ju den klart svagaste biten i, <hör> i Casino Royale Men det säger ju inte så mycket för resten av filmen är ju ett rent mästerverk men jag ja. kan ändå köpa att han i alla fall åker till någon större flygplats, med tanke på att det är där som filmen kräver. Det ska vara en stor eh, reveal och så vidare. Men sen kan man jämföra det där med exempelvis Portofens i Haiti, som hade kunnat vara ja, vart fan som helst egentligen. det känns alltså Jag är helt övertygad om att antingen så satt eh, eh, Daniel Craig och Mark Forster, och de hade inte varit i Haiti, de ville gärna åka dit. <laughs> Ja. Så någon dag, någon dag så vände sig bara Daniel Craig och, någon, och sa till någon Oj, Haiti, kan, kan ni skriva in Haiti i manus? Kan, kan ni lösa det? då funkar inte i storyn? Men sk, skriv in någonting om, om pengar, sedlar in, ingen, kommer, ingen kommer bry sig Vi ska till Haiti, lös det <laughs> Och sen, så, och sen så gjorde de bara det och drog dit. Alltså jag, jag tror inte han behövde säga så för det var han som skrev halvmanus. Ja. Han bara satte på så bara... Eh, sudda, så Här, vi tar bort de här sidorna. River ut sidor. Ja, precis. Så bara, nytt blad. Haiti, uh, deal with it. Vad då hela filmen i La Paz? här? <laughs> en location, hur tokig. Fast jag ska inte försvara Haiti för jag tycker okay. att det är fint där. Ja, ja men alltså då, de gör ju... Alltså, Potopjens framställs helt okej okay, men det, det jag stör mig på det, det är väldigt mycket resande mycket av det som händer i Potopjens hade kunnat hända hänt typ i La Paz förutom, förutom båtjakten Ja, absolut ja absolut. Ja. eller så hade de bara kunnat stanna i it-resten av filmen det också Ja Ja jag har, måste bara flika in det från min kära flickvän. Hon vill också ha få locations. Hon sa det hälsa dina jävla poddar att nu när ni pratar om locations så vill jag fan ha få locations. Ja, är det bra. Tycker inte det ska hatta så jävla mycket. Bra, bra. Men jag, jag förstår inte varför hur hur kan inte regissör Mansvatt hur kan inte de fatta det här? Nej. Det är väl att de vill, jag vet inte. Alltså de, de ja, jag vet inte, det är ju svårt alltså. Svårt att. För det, det går ju definitivt att göra, bevisligen. Eh, Casino Royale till exempel. Ja. Eh, så att eh, ja, det är ju inte undoable liksom. Och det blev ju ändå en bra film. Inkomstbringande film, om man tänker att det skulle vara ekonomiskt liksom. Men eh, ja. Nej, för många, alltså, säg någon location som inte vill att en bondfilm ska komma dit. Det finns ju liksom ingen bättre reklam. Men det är ju. Ja, jag tycker ändå man ska kunna. Motiverar det också då Och inte bara, ja men de betalar mest, vi drar dit mm. Om det nu är så Jo men eh, faktiskt det är, och. Men är det någon location som vi eh, Inte har sett eh, Som vi vill se Eller kanske någon som vi redan har sett Som vi vill återvända till Jamaica <laughs> Okej, okay, förutom jag <laughs> alltså, ing, Inget svar på någon av er framtida frågor för att vara Karibien eller Amerika mm. från och med nu. Vi får istället för en svärburk för att vara en Jamaica-burk. <laughs> ja, Karibien-burken. Rikar, rikar för lägga ner en tia. Nej, men. Nej, eh, Eller ett sånt där piratmynt som eh, Mr. Big håller på med. Nej, men. Nej, eh, jag tycker nog. Eh, ja, fan, det är svårt, alltså. Som man inte jag skulle ju vilja se Sverige men det är ju för att man är svensk ja men det kan man väl få svara men jag, jag skulle ändå kunna tänka mig att alltså jag skulle kunna tänka mig någon slags jag vet inte det, kanske någon fotjakt men det har vi haft typ i gamla stan eller något eh, eller typ jag vet inte det skulle vara coolt att se Bond på någon eh, NATO-övning i skärgården med ubåtar och grejer Eftersom han är kommandörkapten. Står på en ubåt utanför utö, liksom. Ja, exakt. Ja, bond på muskel liksom det hade varit jävligt surrealistiskt. Nej, men eh, Sverige, Sverige är väl kul, mm. men, eh... High time to kill fast på Kemnikeiser. Ja, exakt. Det blir inte så mycket klättring, det blir bara en promenad upp. Så bara, ja, här var, här var grejen. Ja, ja. Och... Ja, exakt. En kort film om bond. <laughs> en, liten, en liten film om ja. Berg det var, inte, det var inte ett flygplan som kraschade Det var en drönare som kraschade på Kaiser. <laughs> ja, exakt <laughs> Nej men Ja, du det, är ju, det där är en väldigt bra fråga Nu ska jag svara på den Vad gör du? Jag tror att jag svarar Som jag Nej, Dels så Vill jag, som jag har sagt förut Se mer Afrika jag tycker att det är väldigt. Musik uh, uh, musig uh, plats som jag är, Jag kan se bond vara där. Det känns inte alls mm. konstigt på något sätt. Och det behöver inte liksom vara. Det behöver inte vara Johannesburg. Det, utan det, det kan vara det kan vara något annat. Uh, men det blir nog troligtvis Johannesburg. Ja, jo. <laughs> Om det blir något. Tyvärr. Men jag tänker typ. Uh, ja men vad fan Ja. Jag skulle vilja se typ Senegal eller någon eller något. Ja, eller Kenya eller något, ja precis. Ja, någon riktig så här, alltså, ja. Eller typ Kongo. Någonting i mitten av Afrika, var rätt in i, ni <laughs> Det vore ju fantastiskt, ju. Djungel, liksom. Djungel, djungel Afrika. Djungelbond. mitten i mitten ja, men faktiskt. Precis, full om taschen bara. Uh... Han får, han, hans kontaktperson blir någon Solokrigare eller något i Sydafrika. <laughs> fantastiskt. Även men Afrika, Afrika köper jag, det skriver jag under på. Men sen också lite mer, ja, alltså jag skulle bli glad för typ även eh, Helsingfors. Eller alltså, Nej, vad fan? Jo, men absolut, ner i <laughs> Norden liksom. Ta Silja Symfoni till Helsingfors <laughs> liksom. <laughs> ja. Res, resesekvensen blir 24 timmar lång liksom. Ja. Eh, däremot så, det pratas ju ofta väldigt mycket om Australien. Mm. Och där har jag inte riktigt någon tagg på sig. Eh, det beror på vart och var, säger jag då med Australien. Ja, du har ju faktiskt svaret där. Så att... Ja, nej, men jag kan tänka mig eh, Australien, men det beror helt och hållet på var någonstans. Sydney känns lite förutsägbart, men jag vet inte, Kanske. Ja. Jag vet inte. Tasmanien. Ja. Ah. Åker till Hobart, liksom. Ja, där det hade, det hade ju faktiskt kunnat. Funkat. Jag, jag, jagar lite fisk också så rikka blir glad. Åh, oh, jaga fisk. <laughs> jaga fisk. Ja. Nej men uh, Tasmanien kombinerat med kanske Melbourne eller någonstans på sydkusten. Jag vet inte. Mm. Mm. Mm. Varför inte lite mer Argentina lite Buenos Aires på riktigt liksom. Ja, ah, jo. Faktiskt. Nej men mer Sydamerika är med på uh, min lista. Typ Buenos Aires eller någonting. Mm. Montevideo. Okay. Oj, ja. Men sen, sen drömde jag med Afrika, så faktiskt, vi har faktiskt haft Afrika i två av Craigs filmer. Mm, och det är ändå för lite. Nej, men det är väl, ju, det är väl just att det inte har känts... Det har inte känts sådär på riktigt... Det, jag kan inte påstå att det känns som att vi är i Madagaskar, mm. liksom. Men kanske eh, nej, men jag håller med. Kanske Afrika som mer en huvudlocation i någon film vill jag se. Mm. mm. Faktiskt. För det känns ju som att även i Tanger så är de ju inte så jättemycket inne i Tanger i Marokko sen är de ute i öknen liksom. Ja. Så det är ju inte heller så mycket... Visst, det är ju Afrika, men det Där är ju också så jävla slappt. Ja, vi ska ut Tanger. vi sätter bombet på ett hotellrum. Ja, och så är det sett resten av filmen liksom. Ja, det är lite trist. Men nej, Afrika skriver jag under på Australien om de löser det rätt. Men jag tycker också Norden vore rätt kul. Alltså Helsingfors, är... ja, varför inte egentligen? Ja, men som vi sa, det är mycket funkar ju så länge det görs, görs rätt. Kanske någon, kanske någon fet jakt bland fjordar. Ja, faktiskt. Det, det hade jag faktiskt gått igång väldigt mycket på. Bond får, måste lösa ett mord på Hurtigrutten. Ja, precis. Det blir Agatha Christie och alltihop. Nej, men jag skulle typ kunna tänka mig vad heter det? Nordpolen också. Om, han, om det fanns någonting, alltså, någon, något syfte för att åka dit- skulle vara rätt coolt. Ja, typ svalbard eller något. Ja, men exakt. Att de... Alltså, ja. Det vore... Någon, någon snöig huvudlocation vore coolt. Kör Quantum of Solis lösning. Kör någonting vakt om sedlar som ingen fattar. Och sen skicka dit. Ja, exakt. Lite sedlar i sval, på svalbard. Nu är ni inte manulär så måste jag skälla lite på Quantum of Soles. Ja Utan att få mothug. Exakt. <laughs> det är bra. bra. Ja. Jo, förresten. Nu kommer jag ju faktiskt på vad, vad jag vill se- och det är ju faktiskt eh, södra Spanien. Typ Andalusien eller något sånt. Helvete. Det är fan nice. Det vill jag se. Ja, li precis. Lite mer Spanien utan att det blir liksom... Ja. Barcelona, Madrid. Ja, men... Nej, men alltså, herregud. Barcelona. Jättegärna. Men just att det blir utan att det känns överstökat. Mm -mm. Alltså, liksom... ja, Bilbao i... det Ja, jättekul. Men det kan ju lägga mer än... 30 sekunders location shots, liksom. Ja, det är osant. Men jag säger, skicka, skicka Bond från London till Sevilla. Han glider runt lite där och sen så drar han till Afrika där resten av filmerna. Boom! Mm. Boom. 10 av 10. Ja, direkt bara. <laughs> jag skulle typ, nu när jag tänker efter så saknar jag fall lite Medelhavet, alltså. Typ så här, ja men Israel vore ju rätt nice att åka till. <laughs> Libanon kanske. Ja. någonstans där mellan Inte just extrem mellan men ändå i de regionerna. Tel Aviv, Tel Aviv, hade ju varit balt. Ja, men typ yes. vita vita staden i Tel Aviv. Exakt. Jag känner ändå lite Israel, Libanon, den liksom Röda havet eh, aura på något sätt. För där har inte bondvar så mycket alls. Nej, Libanon är ju han är ju Beirut i The där Golden Gun filmen, men det är ju studio. Ja, exakt. Eh, ja, nej, det, det slog mig, Medelhavet just. Rent generellt så är också Medelhavet en väldigt bra plats för bond Alltså mer, ja. varför inte lite Sypen, Malta, eh, Korsika. Ja, Grekland igen funkar ju också liksom. Ja, exakt. Ja. Men eh, nu vill jag glida in på någonting som jag vill återvända till. För det var ofantligt länge sedan vi såg det. Vi har faktiskt inte sett det sedan. Ja, jo, ja nej, okej. Vi har, inte, vi har inte sett det sedan Dr. Noose, säger jag. Uh, enligt mig så har vi bara sett det en enda gång om jag inte uh, får hjärnsläpp på att ha glömt någonting nu. Men som faktiskt uh, det pratas om en hel del i böckerna. Nämligen uh, privata spelklubbar slash herrklubbar slash någonting. Som läsambassadös uh, i uh, Dr. No. med den typen av, av platser. Det. Och det får vi... Som sagt, Det är inte jättemycket av de böckerna där Några scener framförallt En av mina favoritscener från hela bokserien Är ju när han möter Hugo Drax i Moonraker På en sån typ av klubb oj, oj, oj. Och det var ju På en sån typ av klubb Som vi blev introducerade till Bond i Dr. No Det var det väldigt mycket där med att han Ska spela ska det vara på kasino, Men varför kan han inte bara glida in på någon, någon Privat spelklubb och Hänga lite Det hade varit trevligt Mm Ja, där, där tycker jag faktiskt att det, de har hittat rätt känsla. Det är ju inte en... Jag, jag, ja, det är väl inte en alls en, en sån typ av klubb, men i, i Octopussy. Det är väl... Är det på hotellet han spelar mot kan ja. Mm. ja, så är det. Hotellets kasino. För den har ändå lite av den känslan. Det är liksom... Det, är lite, det känns inte så glamoröst. Mm. Det är lite ruffigt på något sätt. Ja, mm. Lite rätt känsla. Så det, och det jag tycker att det landar i det som jag pratar om att det, det behöver inte vara de här stora snittiga kasinorna. Nej. Sen tycker jag också att de gör väldigt bra i Kasinella. I jag får lite den känslan med. Men det är för att det är ett privat avstängt rum. Mm. Mm. Och därför så blir det inte riktigt en kasinokänsla. Men mer åt det här hållet, det här privata, privata klubbar det bara... men det blir ju det, det är någonting, det blir väldigt speciellt en känslan, för det blir ju en stängd känsla på något sätt och bondar mot någon i det där rummet det blir det är sånt, det kan bli väldigt cool, så här, psykologisk grej att man är fast i ett rum med den som man ska vinna över ja mot. ja jo. Så är det ju Skön dynamik och kemi där kan framkomma mm. Finns det annars någon plats Man vill återvända till Sitter och funderar Just det, återvända frågan, jag glömde bort mm. Jag satt bara och tänkte på nya ställen Men äm, alltså... Du får inte svara ja, i oh. Får jag det då? <laughs> nej men äh, Nej, alltså jag... Fan Demilitariserade zonen kanske. Demilitariserade <laughs> zonen. Dit vill jag tillbaka. Där tycker jag att Bond gjorde tillräckligt. Där ska ni nog härja. Kazakstan. Ja, ja men faktiskt. Ja. Alla de, jag skulle i Jag skulle vilja se Bond i typ Uzbekistan. För det är, det är Samarkand eller hur som är huvudstaden. Det hade varit jävligt gult. Det känns som att ingen har varit i Uzbekistan Alltså ingen någonsin liksom Det, men där, Alltså där kan man faktiskt snacka om exotiska länder Ja ja verkligen För att i västvärlden Vi har inte någon koll på Tajikistan och Kirgizistan och alltså... Alla stanländerna liksom Nej precis de är, de är fan gömda Och jag såg någon do dokumentär om, om just de länderna En kille som just reste genom dem Fantastiska länder alltså ja. Vilken jävla arkitektur de har Ja de är ju skithäftiga Helt otroligt. Ja, ja, Det där klassiska de... mönstret liksom i Uzbekistan så här, ja, det ser väldigt coolt ut. De har ju blivit eh, lite mer aktuella av helt fel anledningar senaste senaste åren. <laughs> ja, <hör> jo. jo, så är det. Nej, men det är ju faktiskt en typen av få ett av, ett av få liksom, länder, de länderna som faktiskt fortfarande känns lite mm. exotiska. Nu har ju liksom alla varit runt hela världen, men där man har ju inte så många som ska till Samarkand eller Tarskent liksom, på semester. Nej. Så att eh, Nej, det är ju. Ja, Nej, det skulle jag. Det, det är faktiskt en sån jag skulle göra. Jag tror att det finns fler platser än vad man tror på jorden som fortfarande är väldigt exotiska. Det är bara att de här klassiska liksom 60-talscharterställena är inte exotiska längre. Nej. Jag menar, ja, Thailand. och så, Det är liksom Mallorca och sånt liksom. Det är inte så spännande, men jag menar som vi pratade lite om i senaste bokavsnittet, just det här med Dubai det här är just gamla Dubai och jag är övertygad ja. om att det är exakt samma sak i resten av Mellanöstern jag menar Plocka vad du vill och liksom, tälla till exempel ja, som vi eller skicka bond till oman, men plocka liksom det här gamla genuina oman, då kommer det funka som en bon location. Mm. Så är det. <hör> Gå liksom på så krydmarknader och, och äh, ja, men, träffa någon Station T äh, <hör> huvud liksom. Station O, Station O, exakt. Det är kanske det iom faktiskt ska göra nu. Eh, för det har blivit lite mycket så här att man skickar bond till alla kända ställen. Men det var ju inte, det, det inte så Bond började. Liksom. Men de gjorde ju ställena kända snarare än att de skickade upp det som var det redan var känd. Ja, precis. Jag menar, när det, liksom, det satt en uttrågad familjefar i Piteå och liksom, fick säga Jamaika 1962 bara så här. Det var ju fantastiskt. Det måste vi ha nu. Det måste vi ha. Ja. Eh, bond till Oman. Eller ja. ja. Bond till Oman. Oman här? <laughs> Nej men ja, det är inte så kul för en uttråkad familjefar i Pito 1999 att se Kazakstan liksom. Man blir inte supertaggad Nej. Men det är ju av fel anledningar <laughs> Jag har inget emot Piteå, jag vet inte varför jag drog det ur hatten så, Jag har inget emot Kazakstan heller men, ja. men om vi ska gå till det här att, att återvända till Jag kan ju personligen tycka att nu har vi återvänt till Istanbul i både World World's Not Enough och i... Eh, Skyfall. Skyfall, tack. Och Venedig har vi också återvänt till några gånger. Så att man kanske kan sluta med att återvända till de som har blivit lite för självklara. Förutom Jamaica, eh, Och, så, och eh, Kanske men... kusten i Japan. Kanske kusten <laughs> jag bara, kanske skulle gå. Vi bara spånar helt fritt. Det ja, bara slog mig. Ja, jag vet inte ja. vart det kommer ifrån. Nej. det är ju inte dunderlångt i alla fall. Ja, det... ja. Nej men fortsätt. jag fick upp också Amsterdam i huvudet. Ja. Trevlig stad. Faktiskt. Jag tycker Paris också skulle funka igen faktiskt. Känns som det var länge sedan vi var där. Varstena också alldeles för känd. Det blir, det blir Rom-grejen igen. Man åker bara till en plats. Jo, det är sant. Men då vill jag supa in och inte ha tomma gator i Paris. Liksom. Men fan, jag, jag vill inte sakna Hongkong också. Nu har vi ju varit i Shanghai och då kommer vi ju Shanghai och Macau. Men ja, Hongkong tycker jag ändå var rätt trevligt i de tidigare bond -filmerna. Ja, det var väl inte supertrevligt senaste gången att vara i Hongkong? Nej, det, det var ju inte det, tror jag. Men eh, ja. Jag tycker ju att San Francisco skulle kunna funka också igen. Jag är lite sugen på den i, i bond jag har inte fått rättvisa. Alltså, ja, men ska... Om, ba... Om Bon nu ska återvända till USA... San Francisco. Really? Ja, vi åker till Utah istället, träffa på mormoner. Ja, men hellre där nästan. Eller något helt nytt ställe. Bah. Ja, ba... ba... Ja, Nej, men, vad vet jag, Seattle eller vad som helst? Jag vill, for, jag vill, fortfarande, se en, jag vill fortfarande se en åter... Eh, vad heter det? En reboot på J.W. Pepper och han har barbecue-fest hemma i Louisiana. <laughs> Tennessee eller... eller, eller. Joe Don, jo Don Baker ska spela honom. Han har redan spelat 14 karaktärer i bonne <laughs> så han kan lika spela Pepper också. <laughs> Texas hade i och för sig kunnat tänka mig. Och kan vi få, få se Felix Lightry i hans också. Precis, kan han få. Ja. Vi kan få göra så social. Självklart, ja. Här är du kul. Nej, men det, jag, jag tycker, det, jag vet inte. Jag har fler, det kanske inte är så konstigt, men jag har fler ställen som jag vill att han ska åka till En ställen han ska återbesöka. Ja, det. Mm. Jo, jo, men faktiskt. Och sen också av det som vi pratar om, det har, det har varit ändå ganska mycket återanvändande, även om vi har fått se en hel del nya platser, givetvis. Så då var det en del, en, del, en del gammalt med. Ja, det känns som att det har varit mycket Italien på sistonde till exempel. Ja, han är ju till Talien typ fyra vänder i Quantum of Solace. Räckte ju inte bara män. Ja. <laughs> <laughs> Nej. Nej, så är det ju. Det är ju, alltså väldigt mycket Italien. Mm. Ja, det är Rom, det är Siena, det är vad heter det, där Matis bor. Lake är slutet på Casino Venedig. Ja, det, är ju den, det är ju den location jag tänker på när jag tänker Craig Bond, Italien överlag. Så det kan vi ju lägga ner nu liksom. ja, ja faktiskt, ja, Italien är ju står längst ner på listan liksom. De blir ju bortskämda italienarna, så de blir odrägliga. Vad fan får vi för det? Det känns som att det är billigt att få någon slags europeisk romantik i Italien också. Portugal då. Återvända till Portugal fast lite mer på riktigt. Absolut. I'm game. Absolut. Albanien. Har mm. ja, vi ju Oj, där ja. ja, Balkan. Jävlar. Nu snackar vi grejer. Det är dit vill jag tillbaka. Det är det ju smutsig exoticism. Det är perfekt. Ja. Så är det ju verkligen. Men då vill jag också ha en Keren Bey-typ där. Eller en Colombo. Eller någon, någon i den stilen. Någon som är chef för Station A. Ja, exakt. Ja. Har vi pratat klart oss? Och vi har tömt den frågan. Alltså. Ja, då kan vi gå vidare till nästa fråga. Och Rickard får inte svara maika på den. <laughs> Nämligen, vad är då vår favoritlocation från filmerna? Ja, men då, jag ska, faktiskt, då ska jag ska vara seriös. Jag plockar bort hela Karibien-remixen. Ehm, för att, nej, jag behöver egentligen inte göra det. Men jag, jag skulle vilja säga Istanbul- med anledning hur himla exakt ja, Maidens Tower rakt uppe i Maidens Tower <laughs> Valentins kaviarfabrik ja, när ja. <laughs> man är helt och hållet hur det är i From Russia With Love för att vi är Tammetusan i Istanbul och en, en bra stund i filmen och det är det känns eh, det känns inlevt Trots att det inte är. Det är ju inte så jättemycket senare när liksom Bond går runt liksom bland allmänheten på det sättet. Men ändå så. Det framställs som en. Det är en härlig kalla krigets stad. Det, nej men det är en underbar miljö för miljöförbond att vista sig i. Och det görs på ett väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra sätt i filmen. Och. Nu är ju inte... Orient, är Orient Expressen en location? För då skulle den kunna vinna också. Den är ju ett färdmedel, men... Ja. Vi pratar väl mer om liksom stationära... Kanske, ja. Jag, jag förstår fullt vad du menar. För Orient Expressen skulle man ju kunna räkna som det. Men jag, jag svarar Istanbul i alla fall. Ja. Men jag landar faktiskt också i Istanbul. Av egentligen exakt samma anledningar. Det, det är en jättehärlig stämning... Eh, det är, och det känns bara så extremt härligt agentigt och spionigt och det är lite som vi var inne på tidigare det här med kalla krigets känslan den är, den är det blir bara så helt rätt där och då och då är det ju inte riktigt fin, den i den filmen är ju faktiskt Spectre men det är fortfarande en kalla krigets känsla och det är bara åh, härligt agentigt härliga miljöer, allting är bara Åh, oh, vad härligt allt det är Nej, jag... Med lite eftertanke så tar jag faktiskt en som jag redan har pratat om här tidigare. Jag säger Egypten. I The Spy Love Me faktiskt. Mm. Eh, hela Egypten, delen, även för att de är ju inte i Cairo hela tiden. Men... men eh, hela den delen. De kommer till Mojaba Club och åker ut till liksom, templet där. Åker eh, båt på Nilen... Det får, det får ta sin tid men det går ändå snabbt på något sätt Bra tempo men ändå konkret Och jag tycker det är väldigt bra Det passar bra Med ja, den, den filmen, karaktärerna är bra där Jag tycker alltid ja, Han passar bra där Bond. Annars en fet bubblar för mig Är ju givetvis Peace Glory. Och inte bara Peace Glory, utan mm. miljön runt omkring, byn där nere Och all, allt det där Fan det hade jag glömt, jävla skit också Oh. Jag tycker för Montenegro ligger väldigt bra till för mig också faktiskt oh, fan. Nu oh. drar den upp massa bra Den, den också den, den, hade, den hade jag också som bubblare Det var i stort sett de tre som jag vägde mellan oh. uh. Ja, för det är nog min bubblare Egypten och Montenegro ja, ja, min bubblare som jag tänkte Innan ni började förstöra mina bubblare <laughs> Det var ju <laughs> eh, Prag Eller om man ska kalla det Bratislava eh, Just det. Ja. det. är också väldigt, väldigt bra miljöer. Ist, istmus då? Jesus. Ja, oh, herregud. Oh. En plats som inte går att uttala. Cuba. Cuba i din eller det. Jag tycker att den är ganska bra. Om man bortser, om man bortser från några jag jobbiga människor som går runt där. Alltså, Dr. Alvarez. <laughs> Det är ju mysigt när Bond åker bil där och det är bara ja, vad det nu är, vad kallas musiken som spelas eh, Bossa Nova kanske Nej, ingen aning, samba <laughs> Nej men Kuba är där ändrar det görs faktiskt bra fram tills det att Halle, Halle Berry kommer in Ja precis, innan det går åt helvete liksom. Ja exakt, men den, den biten i filmen från det att Bond kommer till Kuba till att Halle Berry eh, kommer in så är ju den st starkaste biten i filmen helt klart Mm. Och porträtteras väldigt, väldigt härligt. Och eh, med det så har jag faktiskt en liten bonusfråga. Ooh. Och eh, Rickard får inte svara i <här> det, fan! Det här är en komplott. <här> <här> ja, exakt. Men, men eh, frågan är egentligen eh, vilken bondlocation vill ni besöka som ni inte har besökt? Ah! Ooh. Ja, men... Får jag svara Nej, men Vi vet ju att du kommer svara i Amerika. Okej, Rickard svarar i Amarika. Förutom Jamaica, Förutom jag, blir bli. Nej, men för mig så är nog trots allt Pitsgloria Gloria nummer ett på listan. Fortfarande. Det är... Mm. Ja, fan vad coolt det skulle vara. Det är ju, det känns också så himla rimligt för att det är inte så jäkla dyrt att ta sig dit. Så att det kommer ju bli. Absolut. Mm. Ja. Det vore ju alltså... Det vore ju coolt att åka upp i rymden faktiskt men, men det, jag, jag, jag, det, det, det är ju faktiskt lite häftigt måste jag ju säga Okej, okay, okej okay. jag, jag, glömde, jag glömde helt rymden jag kan stryka alla mina svar Ja, exakt Inget slår liksom rymden men förutom rymden, jag får inte svara rymden Det, det är snäppet dyrare att åka till rymden än vad att åka till Piskloria om man säger så Ja Lite, lite, lite längre också. Men nej, eh, jag skulle nog. Eh, jag skulle nog. Jag eh, fan. Det där var svårt. Jag skulle ändå kunna tänka mig att åka till. Till. Ja, men typ. Jag skulle vilja åka till typ Amazonas. Det vore häftigt. Eh, om man får säga det som en location. Mm. Men. Eh, ja, det vore, det vore häftigt. Amazonas, var det Nej, men om man inte får säga varken Jamaica eller rymden så är, det här, då är den här frågan nästan till meningslös. Men, nej men det är ju Peace, Gloria... Fort Knox! <laughs> ja, ja, varför inte? <laughs> nej, men, <laughs> nej, men det är ju Peace, Gloria eller Saint Syriels för mig. Och Saint Syriels också! Saint Cyrus. Fan, Skit Fan vad häftigt Nu blev man lite, jag blev lite kall, ja. Jag. <laughs> <laughs> ja jag kände också det Fan vad mycket bra locations det finns Man skulle behöva göra en riktigt så här Lång jävla Europa-turné Bara liksom eh, Prag, Wien eh, Bratislava Brat, Ja fast det är inte inspelad där Så det är ju skitsamma eh, Karolov i heter det som är Montenegro i eh, Och så ner till Grekland Och Korfu Det finns så mycket kul man skulle kunna göra, se alltså. Vid Istanbul, såklart också. Ja, självklart. För jag tänkte att jag gråta. tänkte att sitta där att och se liksom, att ja. jag tänkte att jag tänkte att jag tänkte att jag tänkte att jag tänkte att jag tänkte att jag jag det är, lite, det är lite där den här podden tillför. Jag vet, men det är i sån här stund jag fattar ja. hur nörd jag är när jag nästan blir tårrögd av tanken. Av ja, location. Ja, jag skulle i och vilja åka till Hamburg också. Där är jag till exempel. Jag skulle åka till Hamburg för att gå runt i fin kostym och, så här brun och Rulla ut från garage. <laughs> och <åka>. Ja, exakt. Ja, <laughs> men Vi pratar, vi, pratar med, vi. Jag har hela världen att välja på och tar hamburg. Vi pratar om helt helt sjuka ställen Jamaica, Jag meikar, skrayer, rymden, rymden, jag hamburg. Jag tar två val. Jag nå nå nå nå nå Jag nå nå nå nå nå nå nå nå det är det bästa Åh, oh, herregud Åh, oh, fy fan Bra, alltså. bra. bra sagt Det var ju roligt, men det känns som att Hongkong har typ förändrats så extremt mycket sedan Bond var där Alltså, i, jag tänker i de tidigare filmerna Så det är liksom inte Ja, Det blir ju inte så mycket Det blir inte så, så mycket The Man With the Golden Gun, Hongkong Nej när man åker till Hongkong nu liksom. Nu, blir det li nu är det lite mer än New York Hongkong. Ja, <laughs> faktiskt. Så är det ju lite mer kontinentalt på något sätt. Ja. Oh. Men i eh, Japan vore det ju också här. häftigt alltså. Mm. Jag har ju en eh, kusin som är gift med en eh, japansk kvinna. Och eh, de var, när de var i Japan så var de vid vulkanen där de spelade in. Mm. It went into the volcano scenen och den honeymoon, eh, ja, bergsklättringen eller vulkanklättringen men då hade de avhängnat så man fick inte stå vid man fick inte gå upp på vulkanen det hade man fått förut men nu hade de hängnat in och så hade de en lapp där det stod på hela vulkanen är det en lapp en. Ja, de hade, spikat in. de hade spikat upp en lapp nej men de hade ett plakat där det stod här spelar de in John Live twice för 50 år sedan liksom. cool. Ja, så det var, var häftigt de minns ju det fortfarande mm, jag mig. det är ett minne de minns och det just upp på tal om location så har de ju öppnat det, det, det kanske inte är så jävla spännande egentligen men där de spelade in, vad heter Sölden? Där i Spectre. Uh -huh. De har ju öppnat någon så här 007-museum där i den byggnaden. Med mm. några utställningar och grejer som ändå såg ganska häftiga ut. Ja, uh -huh. det såg väldigt, det såg väldigt uh, vad ska man säga production designat ut. Som, som film sätts. Ja, nästa. faktiskt. Man får väl passa på när man stänger förbi BP och hoppa in där med Precis, ta en runda där, mm. Schweiz-österrike runt liksom. Ja, faktiskt. Mm. World Tour of Bond. <laughs> ja, det svåraste blir onekligen att komma upp i rymden, kan jag säga. World Tour of Space. <laughs> ja, exakt. Då tycker jag att vi slår igen resektalogen. Mm. Och sen vill jag återigen påminna våra lyssnare- om att delta i tävlingen- för eh, vi lottar ju ut ett exemplar av Forever and a Day. Och det enda ni behöver göra är att besvara frågan i vilka två städer var Bond tvungen att utföra två mord för att få sin 0 status eh, Ni kan maila till tidforpod@gmail.com eller skriva till oss i ett privat meddelande på Facebook, Twitter eller Instagram. Så är ni med i tävlingen. Och vi vill ha ett svar senast den 19, 19 juni. För att vara exakt. Nej men så delta i tävlingen, för guds skull mm. Lätt eh, Kan ni inte svara så googla för all del Det där uppmuntrar vi <laughs> Ja, exakt Ja, annars så är det väl inte så mycket kvar annat än att eh, tacka Anders eh, eh, Anders Drugg tänkte jag säga Svensson <laughs> Slå ihop dem, dem är... <laughs> ja. Vi börjar med Thomas Drug på Agent 107.nu och sen även Anders Fred från From Sweden with Love eh, Lars logotyp har det blivit vanligt att vi tackar i varje avsnitt mer. Mm, tack, tack. Tycker vi tycker vi är rätt mm. i. Det tycker jag också. Ja, verkligen. Och sen givetvis Anton och Tander. Den femte podd Lemon, som vi icke ska glömma. Mm. Mm. Och har ni inte sociala medier men vill ge feedback, komma in med frågor eller vad som helst så funkar även att mejla till tidforpodd at gmail.com mm. eh, Vi vet att vi har några där ute som mejlar frågor till oss och det är jätteuppskattat. Så vi kommer att spara frågorna ett litet tag till i alla fall. Så vi får väl ihop någon, någon frågepodd framöver. För vi har en del frågor liggandes. Ja, mm. ja, verkligen. Men så har inte tror att vi har glömt bort er. För det har vi inte. De ligger och väntar i arkiven. Yes. Vi har bara struntat i er. <laughs> Nej då, skämt oss. Nej, men det kan vara trevligt att svara på frågorna när vi är alla fyra också. Och det har ja. varit sällan vi har varit där eh, senaste tiden. Exakt. Men annars så kommer nästa avsnitt om två veckor och då tar vi oss an eh, Horowitz två böcker. Inte jag. Men <laughs> ja, just det. Då... nu är sommarlov ju för mig. Jävlar. Tack för den här tiden har du på att <laughs> <laughs> Ja, vi får se om jag kommer se ja. tillbaka sen. Jag gör som Craig. Jag går ut med ett uttalande efter vi har släppt den här podden att jag hellre slash my wrists <laughs> än att spela in ett nytt avsnitt. <laughs> ja, ja, vi får se. Om jag kommer tillbaka till nästa säsong. Men eh, annars får ni ha det så bra så länge så hörs vi om två veckor. Ja, har det gött. Tack och hej!